El primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana comença l'any amb una rotunda victòria 5-0 a contra l'Alella. Aquest resultat els col·loca en segona posició de la Lliga, només a dos punts, de l'equip líder, el Llevaneres. I tots els jugadors presenten la il·lusió de continuar la línia amb la que van finalitzar l'any 2011 i el seu president, Anissi Torriera, augura molt bona temporada de 2012 gràcies a les ganes i l'esforç que estan tenint tot l'equip. A veure, hem començat amb bon peu i esperem acabar-lo bé. De moment anem a segon, a dos punts del primer... I les perspectives són bones perquè l'equip doncs, va acabar l'any molt bé i l'ha començat molt bé. O sigui que esperem que, la, que continuï tot igual que l'any passat. Així els Blaugranes esperen continuar aquest any sumant punts per intentar aconseguir l'ascens a una categoria superior, segona catalana. Si més no, aquest ascens suposaria un gran esforç per part dels jugadors i de la Junta Directiva, tal i com ha explicat el president Blaugran, Anicet Urriera. Ells estan amb una il·lusió i una alegria de... de a tirar endavant i pujar, llavors doncs, la Junta o que s'ha si que plantejar doncs és, és, doncs, bueno, és mantindre la categoria aquesta que ells volen i que, no sé, haurem que fer alguns esforç a nivell monetari doncs, perquè, clar, tot, tot, tot, tot, tot és més car jugar a segona, a segona catalana que no a tercera, no? s'espera que en el partit del proper diumenge a les 12 del migdia aconsegueixin un resultat positiu a casa del Pineda de Mar, per romandre la segona posició o amb possibilitats de col·locar-se líders. Ràdio Tiana, serveis informatius.